43. Husvét közeledett. Hiába tavaszodott azonban olyan szépen, Angéla életére árnyék borult. A kis Ferkó rossz társaságba keveredett. Eltűntek a lakásból az apja ruhái, az állók, cédulák és az apja órája is. Jocó, a banda vezér mindezt Ferkó nyakába akarta varni. Angéla szigorúan faggatta a fiát. Miért csináltad ezt? Mire kellett a pénz? Én nem vittem el semmit, védekezett Ferkó. Nem is voltam itthon. Laci, aki látogatóban volt Angélánál, megpróbálta gyerek lelkére beszélni. Ez nem lesz így jó, Ferkó. Légy őszinte. A végén még azt a kirakadbetörést is letagadod. Mondd meg, mit csináltatok a holmival? Hová tettétek? A gyerek kétségbe esettem védekezett. Laci bácsi, nekem! Az igazat mond, dörrentett rá az anyja. A kirakatnál is csak őrködtem, a levelet jócó iratta velem. Ő volt nálunk, és azt mondta, hogy csak a kabátomat hozta el, hogy ne fázzak. Én nem mertem hazamenni érte. Szabóéknál is napi rendem volt ferko esete. Laci elmondta, hogy az ellopott holmikat megtalálták Jocóék pincéjében. Szabóni haragudott Ferkóra. Valójában azonban az anyját szerette volna elítélni, mert féltékeny volt a fiára. Nem örült, hogy Laci elvált a kívánja összekötni a sorsát. A családban megoszlottak a vélemények. Mennyi gond van ezekkel a gyerekekkel? Sóhajtott fel Szabónéni. Miért nem vigyázott rá jobban az édesanyja? Inkább vele törődött volna. Ferkó az apja miatt keveredett közéjük, védte a fiút Laci. Az alma nem esik messze a fájától, legyintett bosszusan Szabóné. Szabó bácsi letorkolta. – Nagyon furcsán beszélsz, mama. Mi ütöd beléd? – Belém Semmi. De ha agatni sem bírom, hogy Laci, mit törődik annyit azzal a gyerekkel? Van ő neki elég gondja egy idegen család nélkül is. Nincs igazad, Margit, vélekedett az öreg szabó. Laci segíteni akart rajtuk. Ha segíteni akar valakin, nem szólok egy szót sem, de ez több. Vajon miért? Icu közbekottyantott. Mert szerelmes Angélába. Nem tagadtam soha. – De mi kifogása van a mamának? – Nekem tetszett meg, Angéla, nem? – Nekem viszont nem. – Arról én nem tehetek, mama. Icu ismét közbeszólt. – Ne haragudj, anyu, de nagyon furcsa, hogy ennyire beleavatkozol Laci dolgaiba. – Régen voltam már gyerek – mérgelődött Laci. – Szóval, ha én mondok valamit, akkor én mindjárt beleavatkozom. Azt hiszitek, azért kínlódtam vele annyit, hogy jöjjön egy idegen nő, és a nyakába varja magát gyerekestől. Szabó bácsi iparkodott enyhíteni a feszültséget. Nagyon a szívedre vetted, mama. Te meg nagyon könnyen fogod föl, papa. Kitörődjön vele, kiügyeljen a sorsára, ha nem én, a szülőanyja. Láttam én már ilyen házasságot, semmi jó nem sült ki belőle. Én még nem hallottam, hogy Laci el akarná venni Angélát, jegyezte meg az öreg. Váltakozó indulatokkal folyt tovább a családi párbeszéd, és egyre jobban kiderült, hogy Szabóné harcias magatartása mögött az anyai féltékenység állt, s nem általában az elvált asszonyok ellen irányult, hanem Angéla ellen. Laci próbálta lecsillapítani haragvó édesanyját, de kitartott, amellett, hogy helyesen cselekedett, amikor Angéla pártjára állt, s kijelentette, hogy ha az asszonynak szüksége lesz rá, a jövőben is így cselekszik. Tudom, hogy jót akarsz, anyám, zárta le a vitát Laci, de nagyon kérlek, ne mondj előttem semmi rosszat Angéláról. Ha úgy gondolod, akkor én sem beszélek róla többet idehaza. Másnap délután egy presszóban ültek kettesben Laci és Angéla. Laci rendelt két dupla kávét és egy félrumot. Angéla elcsodálkozott. Maga szokott inni, Laci? Úgy emlékszem, hogy csak üdítőt. Nem vagyok szolgálatban, megkívántam valami erőset. Angéla komolyan nézett a fiú szemébe. Megbántotta valaki? Nem, csak ideges vagyok. Pedig lassan csak rendeződnek a dolgok. Ferkónak egyelőre jó helye lesz a nagynényénél, s magát is látom néha. Maga sosem iszik? Gyűlölöm az alkoholt. Az apám is ivott. Laci a pincér után nézett. Visszaküldhetem. Így a meg, ha ettől jobban érzi magát. Sosem szerettem az italt, különösen amióta az italtól még el is szomorodom. Laci hangja aggódóra váltott. Angéla? kezdte, de amilyen hirtelen belefogott, olyan gyorsan el is hallgatott. Tessék, mit akart mondani? Laci felsóhajtott. Ha két napig nem látom magát, az a baj. Ha látom, akkor az a baj. Nem mehet ez így tovább, Angéla. Valamit ki kell találnunk. Szakadatlanul maga jár az eszemben. Furcsa, nem? Gyakran elgondolkodom rajta. Ha annak idején nem gázolom el zsigát, talán sosem találkozunk. Soha sem ismertem volna meg magát. Pedig itt élünk, ebben a városban. Kamaszkoromban sokszor elképzeltem, hogy talán egy kerülettel, talán csak egy utcával odébb lakik valaki, aki az életemben majd főszerepet játszik, aki nélkül nem tudom elképzelni az életemet. Lehet, hogy már találkoztunk is, de nem tudtuk, hogy mi állunk egymás mellett. Talán kislánykorában is láttam. Sajnálom, hogy nem ismertem akkoriban magát. Angéla jókedvűen felnevetett. <gül> Laci, Laci, maga hűtlen. Miért? Mert a múltkor azt mesélte, hogy valakit már nagyon szeretett. Egy bizonyos zsuzsát. Régen volt. Elfelejtette azokat a szép tömött barna copfokat, és az eszébe sem jutott, hogy én talán szóba se álltam volna magával. Ha szabadna tudnom, miért. Mert maga még kisfiúnak számított, amikor én már nagy lány voltam. 17 éves koromban már férhez mentem, maga pedig akkor még talán golyózott a barátaival, valamelyik grundon. Laci kihúzta magát. Ami engem illet, abban téved. Akkorjában már neves sportoló voltam. Úgy emlegettek, mint a magyar hosszú távfutás egyik nagy reménységét. És? kérdezte Angéla felcsillanó érdeklődéssel. És amint látja, mások készülnek az olimpiára. Hiányzott belőlem az akaraterő, Még szerencse, hogy az utolsó reménységem mástól függ. Magától. Angéla megkockáztatott egy bátortalan, kacérkis mosolyt. Mit szólnának ehhez mások, ha hallanák? – Ez nem tartozik másra. – Az édesanyjára sem? – Nem, ő rá sem. Az elutasítás túl gyorsan jött, és egy kicsit nyersen is. Angéla arcáról lehervadt a mosoly, és komolyan agódó arccal kérdezte. – Mondott valamit rám? – Ugyan? Hogy képzeli? Sajnos csak kétszer találkoztam a mamájával, nem megszerettem. Mindig nyíltan és őszintén beszélt. Ha jót mondott volna rólam, akkor maga most boldogan ismételné. De én megértem az édesanyját. Biztosan félti magát, is, igaza is van. Férjes asszony, nagy gyerek, se lakás, se semmi. Mit akar egy ilyennel az ő fia? Ugye így beszélt? Laci meggyőződés nélkül rázta a fejét. De hogy? Hát ez nem hangzott valami meggyőzően, Laci. Mondtam, hogy engem nem érdekel senki. Angéla a fiú karjára tette a kezét. Nem gondolkodhatunk így. Magának is vannak kötelességei. Magára is számítanak mások. Egyszer már a saját önálló életemet is el kell kezdeni. Azért ne legyek én boldog, hogy Icu tovább tanulhasson. Angéla vette a táskáját és indulni akart. Laci azonban nem engedte. Angéla szabadkozott. Mennem kell. Ferko már vár. Szóljon a pincérnek. Nem akarok elmenni, és maga sem megy el. Laci még egy fél rumot és valami édes pálinkát rendelt. Angéla megpróbálta lebeszélni. Ne csináljon butaságot, Laci. Nincs semmi értelme. Torkig vagyok az értelmes dolgokkal. Vegye tudomásul, csak a bolondságokhoz van kedvem. Maga két lábon járó józanság. Persze, én hülye vagyok. Mondta maga valaha, hogy szeret engem. Nem, csak én mondom mindig. Talán zavarom is. Terhére vagyok. De maga udvariasan és finoman akar lerázni. Megmondhatja kertelés nélkül is. Kibírom. A pincér kihozta, amit rendeltek. Laci önmagával kocintott és felhajtotta a rumot. Egészségére. Nagy szamár maga, Laci. Nem szamár, marha vagyok. Miért nem tudtam másba szeretni, aki megért? Mondja azt, hogy nem szeret, de ne ugrasson. Utálom, amikor az ember érzéseivel játékot űznek. Miért kell ez? Miért nem lehet megmondani annak a szerencsétlen alaknak, hogy menjen a fenébe? Ez kínzás. Én titokban már lakást keresek. Töröm a fejem, hogy milyen bútorunk lesz, és maga, Ferkorról beszél állandóan, mintha féltené őt tőlem. Hát nem látja, hogy jobban szeretem, mint az apja. Miért nem lehet megmondani, hogy menjek a fenébe? Angéla csöndesen válaszolt a szenvedélyes kitörésre. Mert hazudnék, ha ezt mondanám. Mit gondol, miért vagyok magával, ha csak lehet? Én már nem gondolok semmit. Angéla felállt. Igaza van, szegény ferkú úgy is sokáig várt. Biztos azt hiszi, már nem is megy el hozzá. Elkísérhetem? kérdezte csendesen Laci. Igazságtalan hozzám. Azt hittem megérti szavak nélkül is, hogy szeretem. Bandi ellátogatott a Lapály utcába. Nyomott hangulatban találta az édesanyját. Szabó nénin kívül senki sem volt otthon. A mama mégis nehezen kezdett bele a mondókájába. Mint mindig, ha egyik családtagnak a másikról kellett panaszkodnia. – Bandikám, én úgy el vagyok keseredve, és nem hallgat meg senki. – Mama, ha így lenne, nem lennék itt. De te hívtál, eljöttem. – Áldott jó gyerek vagy. – Ne engem dicséri, azt mondd, hogy mi bánt, ki bánt. Szabóné óvatoskodó pillantást vetett az ajtóra, mintha attól tartott volna, hogy valaki váratlanul meglepi őket. – De ugye nem mondod el egyiknek sem. Bandi ünnepélyesen tiltakozott. Nem, nem. Olyan nehéz a szívem, sóhajtott Szabónéni. Azt se tudom, hol kezdjem. Ahol a legkönnyebb. Képzeld, icuék színházba mentek. És Szabóni felháborodva csapta össze a kezét. Ha te sem érted, pont nagy pénteken kellett nekik színházba menni, mint ha egész évben nem lenne rá alkalom. Persze ezt hiába magyarázom. Minnyájan egy követ fújtok. Bandi kelletlenül vont. Ezen sajnos nem tudok segíteni. Én a magam részéről tiszteletben tartom a felfogásodat. De ők nem. Ez a halászferi is olyan, mint ti. Igen? És? Szabu néni nehezen mondta ki, amit akart. És nem csak nagy péntek van, fiam, de itt a húsvét is. Tudod, milyen óriási gond az nekem? Sejtem. Apát húsvétkor is csak annyit keres, mint máskor. Volt egy kis dugi pénze, azt már elvettem tőle. Lacitól meg nem is merek kérni. Nagyon haragszik rám, pedig én nem mondtam semmi rossz a tangéláról. De tudod, bandikám, ami a szívemen, az a számon. És a most pénzt kérnék tőle, félreérteni. Bandi csöndes megértéssel elmosolyodott. Szóval nincs pénzed? Nincs, és már tőle sem merek kérni, mert még a régieket sem adtam meg. Nem baj, édesanyám, nekem is van egy kis dugi pénzem. Adok 200 forintot. Elég lesz, nem kell megadni. Szabó néni szemét elfutotta a könyv. A Isten áldjon megértek, fiacskám. De azért irén előtt ne említsd. Te pedig ne szólj apádnak. Kikapnék tőle? De mit csináljak, ha egyszer annyi mindenre kell? A locsolók, a gyerekek? – Halász, Feri! – Petikéből ne csinálj gondot! – Nem róla beszélek, neki már el megvettem a húsvéti nyuszit. Bondi érezte, hogy Szabó néni még nem mondott el mindent. – Mama, te nem erről akartál velem beszélni? Szabó néni váratlanul elsírta magát. – Mind nem vannak, apád is, pedig nekem van igazam. – Mi a baj, mama? – Laciról szeretnék veled beszélni, fiam. Te mégis okosabb vagy, te megérte szengem, Segíts nekem, fiam! A húsvéti ünnepekre elfogytak a könnyek, az aggodalmak, Szabó néni is derűsebb hangulatban forgolódott a család körében. Szabó bácsi is elővette tréfásabb kedvét, s csak húsvét hétfőn a fürdőszoba körül volt egy kis torzsalkodás. Siers már, Laci! sürgette a bátyját icu. Fél órája keféled a hajad, de nem leszel szebb! Légy nyugodt, sietek! Hová sietsz, fiam? kérdezte óvatosan Szabó néni, de nem kapott választ. Kitalálhatnád, anyu? Világosította felelőzékenyen Icu. Szabúnéni nem ezt a választ várta. Úgy tesz, a nem is hallotta volna. Te meg úgy teszel, mama, mintha nem tudnád? nevetett Szabó bácsi. A fürdőszobából előjött a parádéba öltözött Laci, és ostrom alá vette a húgát. – Icukám, aranyos kis húgom, hagyj egy kis kölnit! – Miért nem vettél magadnak? Így készültél fel a húsvéti locsókodásra? – Nem adsz? Tudok én kölni nélkül is locsolni. Laci a víz lépett, és alaposan lefröcskölte Icute és Szabó nénit, akik mérgelődve menekültek előle. – Csupa víz vagyok! Visított ticu. Elázott a hajam, most újra csinálhatom. Legalább kiázik belőle a gyerekek pacsúlia. Még csak tíz óra? Dörmögött kedélyesen Szabó bácsi. Mi lesz itt délig? Tíz óra? Kapott észbe Laci. Rohannom kell. Szabó néni kérdése az ajtóban állította meg. Evédre hazajössz, fiam? Nem lesz időm mama. Ne haragudj, majd holnap. Szervusztok! Szabó néni elszomorodva dohogott. Úgy roham, mintha az ördögök kergetnék. Állandóan csak oda, már alig eszik itthon. Majd elfogy a pénze, és megjön az itthoni étvágya vígasztalta Szabó bácsi. A pénze már elfogyott. Tőlem kért kölcsön. A pénzügyi vitát szerencsésen elvágta az ajtó csengő hangja. Szabó néni a párját ugrasztotta. Ha valami idegen gyerek, akkor mondd azt, hogy csak te vagy itthon. Ha akar, téged megöntözhet. Szabó bácsi ravaszul, mosolygóképpen jött vissza. Találjátok el, ki jött? A feri. Nem. Petikék? Ne is találgassátok, itt van teljes élet nagyságban. Kancler Franci lépett be, és már csavarta is a kölni vizes üveg kupakját. Bőven megöntözte a asszonyát és lányát, akik visítozva tiltakoztak, ahogy az illendőség megkívánta. – De jó szagú kölnie van, franci bácsi! – Orgona! – állapította meg Szabó néni. – Mindig orgona! – Bizony, Margitka, a husvét a tavaszt jelenti, s nekem a tavasz igazi virága az orgona. Hely, azok a lila orgonák, amikor virágoztak! Kinyílnak azok az idén is, franci bácsi. De nem nekem virágoznak. Helyel kínálták az öreget, és Szabó bácsi intézkedett a husvéti papra morgó felől. Szabó néni viszont főtt tojással, sonkával kínálta a kedves vendéget. Kancler nem kérette magát az illendőségnél jobban. Közben érdeklődött a husvéti programok felől. Szabónéni egy kis nehezteléssel a hangjában lacit említette, aki szintén elment locsolkodni. Kancler nem vette észre, hogy az a locsolás nem egészen tetszik Szabó néninek. Ismét csöngettek. Ezúttal a nément ajtót nyitni, a két öreg bajtárs pedig megemelte az apró pálinkás poharakat, egymásra köszöntötték, és éppen azokat a szép napokat kezdték tárgyalni, amiket a horgásszálláson töltöttek, amikor visszajött Szabó néni, Péteri urat terelgetve maga előtt. A kiváló fűszeres ugyancsak losolkodási ügyben fáradozott. Megengedi icuka, hogy meglocsoljam? Hogy a virág nagyra nőjön? Ami azt illeti, épp elég nagy már. Ha még sokat nő, eladhatjuk a ruháit. Tölthetek magának is, Péteri úr? Hálásan köszönöm, bár kisé, náthás vagyok, és az alkohol. Szabó bácsi megnyugtatta az aggódó fűszerest. Ne féljen, nem árt meg! Egészségére! Köszönöm! Egészségükre! A kisüsti kis sémelbe vágta Péteri urat, aztán nehezen, de úrrá lett a méregerős pálinka okozta légszomján, és szokása szerint dicsérni kezdte. Finom, nagyon finom! Lehet vagy hatvan fokos. Egész héten gyógyszerrel éltem. Tudják, az unoka bátyám, orvos, és sokat írt fel. Ez a nap a szapora csöngetés jegyében telt el. Újra és újra csöngettek, valaki mindig sietett ajtót nyitni, mert mindenki várt valakit, és rendszerint mindig más érkezett. Most Szabó néni volt a soros ajtónyitogató. Icu meghegyezte a fülét, de nem az ő vendége érkezett. Bandiék jöttek. Peti már az előszobában kiabált. nagy mama! Itt van Icuka? Iton itthon, papa, megjöttek bandiék. Hallom, hozz egy poharat Bandinak is, mama. Petike nem tűrte az érzelgős családi jelenetet. Icuva volt dolga, akit meg akart locsolni. Itzú játékosan elbújt a szekrény mögé, és időbe telt, amíg Peti megtalálta, s annak rendje és módja szerint meglocsolta. Bandi is letudta a maga locsolkodni valóit, és letelepedett az öregek közé. Szabó bácsi kedélyes erélyességgel szólította fel Szabó nénit, hogy nyisson ablakot, nehogy a sok kölni vize roncsa a kisüsti illatát. Peti éppen megkapta az ajándék nyulakat, amikor ismét csöngettek. Erre már icu pattant. Megérkezett az utolsó, s icunak a legfontosabb vendég. Halász feri.